مران مختارم آردن کو دموالا <سؤال> نمتی توسی بخمات صحیح د دورا تفسیر قرآن دانو اے نمبر کی ست چپا محل لا بلرخیر ما نوز کی اصول اناو دوزارات کی شعر ایدی دمیل آیدو پتایا سنت کیسر اینڈزیر از مرکر دکان نمبر تویس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر آراد سوالی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی نمبر زیرو تین خلاصہ د صورت صورت 220 اواله یسا د پینځشتم لومبر آیات پوره او په دې کې دوه بابونه دي په دې اواله یسا رد ده شرک اعتقادي او دیمه یسا کې رد ده په شرک او اواله یسا کې دوه بابونه دي اول باب پر لسم نمبر آیات پوره او دې کې دلایل ذکر کای په اسباد د قیامت تخويف د او زجر د مجادلین او دوین زين با د لسم نا تر اخیر د دې حصے پوره تر 25 نمبر آیات پوره پائے کې مشرکین منافقین وباند رد وارلسم کې او درویشتم او سلیریشتم کے بیا بشارت للمومنین ولسم کې زجر عالالمشرکین اونلسم نواخل تردویشتم پورې او دارنګ بیا پینځیشتم کې تخویف دلې له عقلی په عاجزید مخلوق سرا ا ذکر کوي ا تلسم کې دمه احساس پاکستان نا وایز بوانا ل ابراهیم مکانل بیت و دې کېم دوا باغو اول باو تر 38 نمبر آیه تا پورې پاره کې اول دلیل نقلي ذکر کئی د ابراهيم عليه السلام نه اورت کې په شر کې فعلي باندې په ذکر د مسائل 4 سرا نزور الله او نيازات الله سره د قدر او کې 28 او 23 کې ذکر کړي تحريمات الٰهيا 30 کې ذکر کړي نزور العباد 30 کې ذکر کړي تحریمات المشرکین آ بیا ذکر کای او بیا به مزمت د بیان کې او حال د مشرکا 31 کې دیم بابو آ ذکر باغه آیات نمبر 39 نا تر اخیرا پوره پایک اول حکم د قتال 39 کې 40 کې بشارت بشارت د او صفات د مجاهدینو 41 کې سارا بیاں لسکي تسلي او بیا صدقت د پیغمبر سره ترغیب نه اتباعا بیا بیان, بیان د عداوت د شیطان باوند کې پیغام خبره تخویف او بشاره ته او 56 کې ترغیب الالحجرة اٹاون ساٹھ بہا ساٹھ کے او ادللہ عقلیہ و ذکر کئی و سران دارنگی بیا اعادہ بوکی دو مضمون دو توحی ترس ساٹھ او اخیرہ با دو مشرک مثال او امور مصلحہ ذکر کی فا اوامر سمانیہ اوسرا اتا اوامر اوسرا امور مصلحہ بذکر کی اس اول حصہ چاہئے کے رد دشیر کے اعتقادی او پاگئے کے بیان دا اول باپ اکبر. اول دلائل پہ اس بات دا قیامت یا ایوہن ناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شیعن عظیم اوٹولو خلقو یا ری گئی در د پننا بیشک زلزلت, زلزلت قیامت بیشک زلزلت قیامت اگر یو لوی شیده ہے بتناک یو لوی شیده اتقو ربکم اللہ تفسیر قاسم نے ذکر کئي و یا امر تعال عباده بتقواه اللتی هی من جوامیل کلم فی فعل المامورات واجتناب المنہیات اللہ رب العزتو فلو بندگان ہوتا امر بتقوا کئ چا جوامل کلم ندی دیر جام کلمات ندی پکاولو د او اجتناب د نواہی منہیاتو کې ان ان زلزلۃ الصا او یاره گئی دا خپل رب تا تقوا اختیار کئ الله او زلزلہ د قیامت دینه کوم مرادا نو دینه هغه زلزلہ مرادا چې هغه به دنیا کې درز د قیامت نه مخک راضی د جمهور قول دادې د قیامت نه مخک مخک و سخت زلزلہ راضی اوی ته اشاره ده الله اکبر این زلزل تسا بیشک زلزل در قیامت شایع ناظم یولو شایع دہے بطنان یوم تراؤنا پارزبانی چیوی تراؤنا چیوین تراؤنا چیوینی بتاسو اغیل را چه غافل بشی کل مرزیات انتظہلو غافل بشی کلو مرزیاتین حرا یو پیور کونکی زنانا عما دا آغا بچین ارزوات چی داولا پیور کئی و تضعو کلو ذات حملین حملہا او او بزیگوی ارزنانا حملوالا <سؤال> حملہا خفل <سؤال> حمل لرا و ترننا سا سکارا یا و تضعو اللہ غافل بشی هر پیور کونکی دا آغا سنا چی پیور کئی مانا حرا مر او بیا کهیواناتو کیوی او کاغا بیا انسانانو کیوی شکم بچی لپی ورکی داغی نبغافلشی یا اواتزوک اللذات حملن حملها ار آ حمل والش آبخ پل حمل اغرزی آم دے وطارن ناس سکاراوینی باتخلق لارا نشا وما هم بسکاراوینو بیدی نشا پا حقیقت کې لیکن عذاب دا الله تعالی دیر سخت دے دا عذاب با دی حالت تر سیدلوی چه دی با دی حالت تر آستی چې نشا بخ کاری حلان نشا بنی وَمِنَ النَّاسِ يَجَادِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ أَشَادَ دَخَلُ كُنَ مَن أَغَ سُوك جَادَلُ چې جګړه کوي فللا په توحید د باریتاله کې بغیر علم بغیر د دل نویات تابع او تابع داری د کل شيطان مرید دا هر شیطان دا ګور د زمانی د جاهلیته یو ظلم اوغه دا چې عوام به اوم د علماء کرامو سره هغه سره او د امبیای کرامو سره جګړه کولی دا عوام ویدا کارو الله اکبر د الله په توحید کې جګړه اوسم د سرکښ عوام شته چې غوې د باطل فرست مولانو سره یو او جګړه کوي واامناناې اوشته او دی د خلکو نامن اوڅوک جالو چې چاګړه کوي باس مباه کوي په توه دبارری تا لاې بغیر سر ددنیلنا اوتابې داري کوي د رشیطانغ سر کاشه کوتی مکره شده په دیشاان باندې نه منطول لاو چې بشا کشاننا دی چا چې دوستې وکه د د سره نو په بشا کا اوګومه کوي د له اقلی فیز باد قیامت یا ایہ الناس او تول خلق کچری تاسو فریبی مین الباس فغشک کی دو بار پور تا کول نہ نو فنظرو الی مبدا خلقکم روح البانی زکر کی جزاء ماذوق تا دا خپل اول زل پیدائش تل غور خو کی کنه تاسونګو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ کومپس ب شمګ پ د کلې تاسولا من د مِنْ نُطْفَةٍ نو بیاونا ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ قین بیاده ټوټې چې ونا څې مضغین بده ټټې دغه مخلهقطین غیرې مخله کاین مضبوته او غیرې پورا اندام والا وغیر مخلقت نام و کمل اندام والا لینو بینا د دې د پاره چې بیان وکم غت اوس تاول نو وانو قرو فی الارحام یثارو هم غت په مر د میندو کې ما اغه مدان شاو چخه حج زمنګا تریونی ټی مقرری فورې بیا راو با سوتاس لره طفلن فما شوم الیک ثم لتبلو وشدکم بیا دې د پاره چې اورسیتاسو اغه زوانې خپلتا مفسرین کرام ذکر کوي ثم یوبقیقکم لتبلوغو اشدائل دمحفوظ ته بیا تاسو لپاره باقی پری دي دی تردید د دې د پاره خپل ځواني تور اسي وامن کوم ما یو او بازستا سنا من اسوک دیو توفاحت وفات کله شی و من کوم ایو او بازستا سنا اسوک یو رد چ واپس کله شی لا ارزیل ایلا ارزل العمر انا کار عمر تا لیکا ایلا یالم ادي د پارا چ انجامه دا شی چ انجامه دا پوانشی چ پنه پویگی پس دا علم نہ شاین پیسو شی باندې نہ هلک دا س تیر شو آیات لم مرصد تر مطلب دا یا خدا چې نور علم نشي زدا کوله يا غشت دي نام هيرشي او الارضا حامدا اويني باتزم كيلرا حامدان اوچا فيدا انزلنا پس هر كلا چې اورو مونګه پای باندې الماء بارانو اه تازت نتاز شي وربت او سربشي وا او زرغن کي من كل زوج بهيج دا هر قسمه غيا بهيج تازتا زنا زوجن غيا بحیج تازہ تازہ نو چسنگا دازر غنو انو دارنگی قیامت بام رازی دارنگی چسنگ میں تازو پیداک لینو قیامت امروز تیشم نتیجہ اول او ایلت دلائلو زالکا دا, دا بیانو پا دی باندی چې بیشک اللہ تعالی اغا بلکل حق بات شا او دویمہ نتیجہ و انہو یحیل موتاو دا اللہ تعالی جو اندی کئی بامنو لرا و انہو او درمہ نتیجہ و انہو او بیشک دا اللہ تعالی علا کلی شہن قدر پا جوشی باندی قدرت والا دے و انساعت آتیتن لوورمه نتی او دا چې ب شکه قیمتته را ک دلارې بهفی شنی شتهري پکانیت رالو دغی کې پزمه نتیج او ب ش الله تالا پورته به اغ چا ل را چې دی پهقبو کې وا می نه نلو فله مخک ګوره ایيات لمبر دریم کې اوم دککهې ایو خوا غ زجر و واموته ذکل تهی زمانا د جای لیت کې دا او ومو چې غیباله مع کرا و کاو د امبیا کرامو خلاف بې کوو د توحید خلاف بې کوو او دی ځای کې زجر ده علما او تا اغه علما یسو چې هغه خلک او لی زل ان سبیل الله داپې دلالت کوي معنا اغه علما یسو چې هغه د توحید نه خلک اړای او د الله توحید کې بغیر د دلیل عقلی نقلی وحی نه سرنی او خبره کوي وامن الناس اوشتره د خلکو نام انا وسوک جادلو چې جګړه کوي په توحید د باری تعالی کې بغیر علم بغیر شد دلیل عقلینا ولا هدن او بغیر د هدایت نه د دلیل عقلینا ولا کتابم نه بغیر د کتاب روخانه نه مان د نو سره عقلی وین نقلی نو وحی او بیا هم د الله توحید کې جګړه کوي د عام د زمانه د جاهلیت اوسم دغه شیره ایس دلیل بو سره نه سیوا د زټلیاتونه سیوا دا خرافاتو ناخو بس جگڑا با په داسې حال کې چې اړوي ات اړهون کوي اړه خپل لا را د پااره چې ګمرا کې خلکو لا ص الله دلار د الله تعالانه د دا عام د پاه په دنیاې شرمند د او بس کومونږ د تا پر دقی مبانندې عذازهون کې ظلیکه بما قد داماتیا دا کا اووبویللی شي دته دا په سبب ددي په سبب د هغې چې لګلیدي لا سنوسته او الله ب ک الله تعالی نه د ظلم کوونکه پابندګانو باندې وامن الناس یعبد الله علی حرفین الله دا د یاند وین باب شو د ک اول رد په منافقین مشرکین باندې بیا بشارته او بیا زجر په مشرکین او دلائل دلیل عقلی په انقیاء د مخلوق اول رد پمنافقین او مشرکین باندې ومن الناس او بعد خلقنا من اعسق دي عبد الله عبادت کوي د الله تعالی اعلی حرفن په شک سره اعلی حرفن په کیناره باندې د دینه فئن اصابهه کجرو رسيغا ته خیر سخير او ته ما ان نو بیا مطمئن کیږي به په باندې یا ما ان قائم په دین او په عبادت د الله به او یا په عبادت وایین اصاب به اوین اصاب بد هو فیت نهتونین قالهبهله ووجی خت دنولاخه او ک چروورسیږې د تاسه تکلیفو نو بیا اړیږي داعله وجه هی پ خپل مخبانې یا په طريقه خپلهبانندې خصت دونیاولاخه تاوا نشدونیا اواخرت ددو لذالی کول خوصال مبیین دا د تاوان یدو من دون اللہ بلی دی ماں سواد اللہ تعالی نا آچال را چه زرن نشور کولی دی لرا او ننفا و آغا چال لرا چه نفا نشور کولی دی لرا او داغا دا گم رہی دیر لری مانا البای دا دیر مضبوطا مضبوطا یا دیر لری دا حق نا دی گم را شوی دی و دا حق نا دیر لری تلی دی یدو دی بلی آغ بلی لامن خا مخه چا لاره زور رووه چې ظار د بلې د اغ اقرهو ډیر ننس دی دی من نه ی د فائ دی د غ نه لا بسلمهله خامخه ډیر بد دوست اوله بصل او ډیر بمل ګری دی ګوره مخکې نفی د ظارره لا یه او رو اوروو اس اسبات د ظراره ابات د زاره نوده خو تزاد دی چ الله مخکې زر نوشور کو لل دی لامن زوروه ضرر دغه نو ما ماناو کلا زرار دا بلن داغو او دا ما مانا دا ما مانا دا امام رازی رحمه اللہ تفسیر کبیر کم کئی شاول قرآن با ترجمه کولا او آغای با ای ترجمه که دا اشکال دا چه دا پا کولا کزم اساتیز اکراموی آغای با داوی زرار دا بلن داغو مانا چه چگه دیو تاولا نو بس گمراشوینو لار یارس دی خطاشو اللہ اکبر نورنا په دنیا د دا نشي در کوله خو چې د بلانه د وګړو نه بس لاړ ګمراشه مشرک شي داغه خو نقصان دي کنه الله اکبر دلته نور مولامه کرام خبره کوي نه خوې آستا سو متعلق خبره نه دي خدایا آسان ترجمه یاده کوي zarar د بلنی یا zarar دا د دعوت دا د اغه اغه ډیر نیس دې د فایده لا کنه پایده فوټشتنه او چې د او بلانو لاړ مشرک شي الله اکبر شیخ د شاپور د زایبان دی داغه التا حسین حاليغا اشعار را نقل کړی دي التا حسین حالي وړي وے کر اے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جو کے پر بہر سجدہ تو کافر <تصفيق> مگر مومنوں پر کشان داہر آئے عبادت کرے شوق سی جس کی چائے بیا بیوی وہ دین جس سے توہید پیلی جہاں میں ہوا جل حق زمین و میں رہا, رہا شرک باقی نوہم و گمامے وہ بدلہ گیا آکے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا وہ دولت بکھو بیٹے آخر مسلمہ مزاروں پہ جا جا کے نظرے چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے نہ توحید میں کچھ فارق اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مسلمان دې ار چا بس ډېر خ پیغامي چیز پنه کیږي کچا دا وې چې ار د فدا زیه دغه کافر وای کسوک اور ته سجده کوي هغه تو کافر وای کسوک کوا کې پرستش ای هغه تو کافر وای فتوګه په مزارو ګرځ انتباه خلاصې څارې نه داد سي بشارت دل. مساله توید امنا نو بشارت پیدلا بے شک الله تعالی داخل و کیا کسن لرا امن او چیمان راو عمل کړي په طریقه پیغمبر جنتون تعجیب بالا دی با دا دونو نهرونه بے شک الله تعالی یفعلوا کما او یری چخه شی من کان یاظن ان یانصرہ الله الله <مسالتو> اکبر من کان یاظن <یزنو> د دې تعلق او یولسم نمبر آیات سره دی یولسم نمبر آیات ګورا تاسو وې ک په اړه باندې او شګ باندې عبادت کئ په شګ باندې عبادت کئ اوس په شګ باندې عبادت کئ او دای سوچي چې دا پیغمبر دا امداد ولې کیږي او خپل چکم نه منافق دی منافق دی او دا وایشه د پیغمبر د امداد ولی کېږي نو الله رب العزت دا وای چې کوم دې علاج ذکر کړي ګنې مانی دي زای کې یو معنا ګره نن کان من کانار ار چا اسوک دې زنو چې دا خیالي وي یا ني تمنای وي الله ينصرہ الله چې دا دیو نه چې هارجس دین دا دونه کې الله د محمد رسول الله هو ددے محمد رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخیرت کے دنیا و آخیرت پس اگدادی کے بے ساباب نیاؤ رسائی الہ سماع چھتا او سمال یقتا او بیاد زان مڑ کی بیاد زان مڑ کی دا سٹ تیرے زانا دیارہ سائی دے کٹ کی مانا زان دے مڑ کی فلی انظر بیادی او گوری حل یوزهی بدنا آیا بو بزی اک چل دده پریب دده ما آغا سا یغیس چی ده غسکرده د دیده چت تا یورسی اگده کی او آغا دی زان تا واچهی زان دی مرکی نو دیده را چل برا دا پیغمبر د امداد ختم کی نه نشی ختموله دا کستا علاج ده یا بلا مانا دا د چاچ دا چا تمناوی د چاچ دا ګومانوی چا یا زونو په معنا تمنا د چاچ دا چا تمناوی چې لادر دې محمد رسول الله هرگز امداد نه کی په دواړو جهانو کې نوفال یم دوت به سببین ال السماء نور 사이ده وګدا کی اسمان تاسمان تا نو در مراد اگدک لی دی اسمان تا او او دی خیجی او سم مل یق بیا دی اغلار دی امداد بن کی نو حال یوز هبن نا ما یغیز حایب او دی گوری بیا چه بوبا زیر دی دا پریب غصه کلده سمت لف یعنی اللہ را بولی زد دی اسمان تا خطیشی سه کولی شي نا نو چه نو چه کولی نو صلع اسی زن تن کلده چه ولی دا پیغمبر الله اکبر بلا معنا علماء کرام د دا مطلب داوي وای د دا چاچ دا ګماني چې الله بدهیم دادونه دا کی د دا ک سړی په خپل ځان الله ين سره وک زمیر دغه من تراجی کا چې دغه د دې سړی الله امداد نه کوي په دواړه جہانوں کې نو اده والی امداد د الله تعالی نه فلی امدد به سببین ال السماء دا مطلب شو را سید اسمان ته وګدا کی معنا لانه د امداد او غاړي سوم مل بیا دے هغه کټ کی یعنی د غیر الله نه او غاړي د غیر الله نه او فلی فلی انظر هل یذهبنا کیدوما یغیظ او دې ګورې چې د تدبیر دغه سخت مې اول د لاله همدا دغه اړې بیا د غیر الله نه خوده کی تهدید دی لکه پمن شاف علی او من شاف علی اکبر بشان ته نو مانس د د همدا د وکړې شي سر کارې پوره کیږي نه دا اوسه خپل سم نه ختميږي چې الله نه چا امداد نه کوي نوبل به سو کې امدادو کی یاد بلا مطلب علما کرام دا وایي د چا چې دا ګومان وی چې الله تعالی د دوسره امداد نه کوي دوړ جانو کوي داغ امانا چهره ماسا رفو اللہ جه امداد نکی دوار جیانو که او تقدیر ده نتسلیم ای نو یو چت تا ده فل یمدود بی سبب سما یو چت تا ده رسای اگده او زان ده مڑ کی سم مال یقتا زان ده مڑ نو او ګوري گوری هبان نه نکی دو مایغیز چه درده تدبیره اغه چې دغه سکل د ختمول شي سمانه مطلب دا چې ځان دې مړ کی نو په تقدیر غالب کی دی شي نه په تقدیر خو بیان نشي غالب کی دی نو تسلیم ویل نه تقدیر معنا کنه دا معنا ما ابو سعود کړی دا شیخ د شاپور په مرجان کې ذکر کړي تینځما معنا غي وې چې د شاعب الدول قادر صاحب دا په دا چا دا ګومان وی چې الله تعالی د سره امداد نه کوي د وړو کې نو مثال یې دا ده چې رسیو چتا داوس پال یم دوت به سببین لسمه داوس مثال ذکر کړي چې داغه مثال ووګور دا څه چتا رسیو وا او استمال د خطو خصم الیطہ بیا دا کاټ کلا کاټی کلا کنه رسیو خو چتا توحید دا څه دد یم دا راو او او له میدو او دا وچه الله امداد ده د کلوه خود ګمان دا, دا وک چ الله میمداد نه کوي نو غره سې کټه یا بلا معنا چې دا چا دا ګمانو چې الله د دې امداد نه کوي نو چت ته درسې وګدا کی فال هم دد به سبب ال السماء او ځان د ملکري مطلب دا ا سوګ د الله د امداد نه نو امید شو مطلب دا چې سوګ د الله د امداد نه نو امید شو نو غلا ژوندګی نه د پکار د لمړک پکار دی د ژوندګی حق ولر سره نشته دا غاڼه معنی کوي او شیخ د شافور رحم الله اوا چې کم ده دارانه خلکړي دي او حضرت سے بویدہ توجیکولا چر د آیات کریمہ مطلب دا دے چر چا دا گمان چې الله دا دېم داد نه کوي دوړ ځانو کې نو حال د واحد دی وګوري چې دا ډیر کارونه کیږي او بیا دې ملاحظه کی حال د مشرک سم لقطان دی ته اشاره شو چې ډیر کارونه نه کیږي او یک دا غیر الله پلاس کې کار ویني د مشرق به هر کار کې دو او د موحد به اس کار نه کیدو نو بس پس ا دې ګوري چا ختمولې شي تدبیر ده دو اغه چې د خپکوي یعنی امداد د الله چې امداد د الله دي مانس امداد الله کوي حال د مشرک غورا حال د موحد غورا د د مشرک ډیر کارونه نه کیږي او د موحد ډیر کارونه کیږي کدا سی کدا سی نو د مشرک به کار کوي دو او د داغه با اس کار نه کیدو د موحد به اس کار نه کیدو لہذا سوچو کچستا دا تدبیر چکمشه تاخه پکې چ امداد د الله لري چدو موحد الله امداد وله کوي داستا دا کار چکم دنو دغه غسخت مول شي نشي ختم موله امداد د الله نشي بندوله الله <mets> از <mets> باند توحیدو وَكَذَا لِكَ أَنْزَلْنَا او دارنگی دا زمن کمان لچرا لے گلے منگا دے لرا دے قرآن کریم لرا آیاتم بیناتندلائی الواضح واضح و بیشک اللہ تعالی یهدی من یورید هدایت کیا چاہتا چو خواقشی بیشک آکسان ذکر دا فرق مشورو الله اکبر بشک آکه سان امنو چی مان راو او آکه سان چ یو دیان شو آکه سان آکه سان چی دستور او عبادت کوونکی دی وا آکه سان چ مجوس او آکه سان چی شرک کړه بشک الله تعالی فیصله وکي پما بندي کفر از د قیامت باندې او بشک الله الا کل شاین شهید پہاړ یو شی باندې گوا دې دلیل عقلی په انقياده مخلوق باندې علم تاره ال ان الله يسجد على تاغور نه کړي چې به شک الله تعالی سجده کوي چې پاس منو او سوک چې پس مکه او نور اوسبوګم یو ستوره ورونه او هغه وني او هغه تمام او ډیر زیات کثرت منفعت اشاره ده او ډیر زیاده حل ګناه او ڈیر زیاد من الناسی دخلق اونا, اونا و او ڈیر حنق قال ایه العذاب ثابت شده پایی بنده عذاب کسیر من الناس کسرات منفات تا اشارده خلق خلق دی وقلیل من عبادی الشکور لیکن چې چا عبادتو کو نه دیره یې ډیر ده واه کثیرن او ډیر ثابت شولې پای باندې وین نه په ثابت شولې پای باندې ځاب و مایو هینل لا هر چا څوک د چسپک الله تعالی غلرا پس نه بيدغه د پاره څوک عزت منو انکه څوک مکرم عزت ور کو انکه دغه د پاره نشته قانون د کفر الله ذلیله کړه دي ولی کرام کې فال مالو من مکرم می کوه کرامو څ کوم شی اللهس پکل دی داغي عزت باندې کې الله وي اده الو مایاشا بېشک الله تعالی کوي تاسو چهرا را کې تاسو چوپه کيشي تخويږي او خروي ها ځانه خصمانه خصم ها ځانه دا دواره دل هاي دا دوارا خصمانه مقابل دی دوار دی او بل اختصم جګړه کړې دی فربین په بارا د خپل رب کې فلذینا تفصيل فلذینا کافرو پسا کا سان چکو پرې کړل دی جوړه بکلې شي د دید دا پارا یا جوڑ کڑے شی وید دی ددای د پاراسیا بم مینارن جامی یو صب من فوق رؤس هم الحمیم وا بالا د سرونو ددینا الحمیم گرمو وبا و یو سحر به وی وبکلی شی پای سلامع کل می فی بطونن جبخیٹا او بس ول او بس و زولشی ار سرمن ددای ولجلود او سرمن د قبیله د علفتونا دے ولَهُمْ مَقَامٌ وَعْدَدَ ای دپارګروزنه به من حدید نو اوس پننه کلهما ارادو ارکاله چې د اراده کوي ای یا خروجوا من ها چې او زیدید دینا من غم من ینده غم و مصیبت فيها او مصیبت نه بدل استعماله دوبا و ای دو فی ها دو بار او دو با او ای دو کوله شی فی کې وذو کو ویل بشدایتا او سکه یا عذاب د ان الله بشکا الله بشاره تو بیشک الله تعالی داخل بکیا دا کسنګ را چې ایمان راول دي عمل کړل دي که اذا سی جنن تو نتا چې وی دیواله دي دونو دا غنه نهرونه وای بچول شي د تفایکه مینا اسا ورا ده منو را من صاحبندو من سر زرنا والو لو ا او ملغلری یاد ملغلرنا ها دا ده زحب د اسا ورا په محل باندې اتو دغه منسوب ده زکه منسوب دی واللباسهم اوماکه میوې لږه باندې نو دahar ځای عمر د دنیا نه قياس کیو په عمر د اخرت باندې جدا جدا دغه بازی علاقه کې با یو شی خلګ غاڼه او بیا په بلو نور علاقه کې هغه شی بد غاڼه لشي دنیا کې انداس شتا دی والبانسوم او جامید د دایفی اطای کې حریره درې همونه بوي و هو دوه ہدایت کله شو دای تایل توې به پاک وي نه قران او سنت ته توحید ته مین الای توی به د پاکی زنا شو دای ته دنیا کې الای صراط ال حمید په طرف داستایل شو وزاد په طرف د لارې داستایل شو وزاد باندې به شا کا آسان تہیف چې کفرو کا بیشک ا کسان چو پروک باندې خلکو لارد دلارد الله تعالی نو دلارد الله تعالی نو دمسری حرام آنا چې ګور زول دې منګه اغلرال الناس د پار د خلق سوا ان بالکل برابر سوا ان برابر دی ال عاکف دیر په دی کې والباذ او مسافر چ سوک ده کې ډیر اده او کسوک مسافر دي د્વાळा پکې برابر دي د اغه مسجد الحرام نه خلق منا کوي الله او مې یریده فيه چا چیرادو کلا فيه پدې حرام کې به ال حاضرن پملان سارا بظلمن ظلم تا نو وبسا کو منګد د تا د عذاب دردناک نا من عذابن اليم عذاب دردناک چاچ دیکی ظلم تا میلان کدر اکو نو اللہ ویزب ویزب ویزب ویزب ویزب او دردناک عذاب ویزبوئنا لی ابراہیم مکان البیت اللہ دوئے میں سا او پدی کی اول باب او دات دا اٹتی سپوری پدی کی دلیل نقلی تفصیلی دی ابراہیم علیہ السلام نا اورد فا شرک فعلی باندے پس کرد سلورو مسائلو باندے او مضامت دا شرک او حال دا مشرکو و ایز باو و اناہ ور کرا چزای ور کلو منگائل ابراہیم ایبراہیم علیہ السلام تا مکان البیتے او زائد بیت اللہ اللہ تو شرکو او منگو تدہوہ کلوہ س او الله تو شریک دای چی سدارم جوړا و بی زما سرا شای ان ذره بر س شیلرا و طاهر بیت یال او پاک کور زما د پارا د طواف کوونکو والقایمینا د پارا د رو او د پارا د قیام کوونکو د پارا د رو کو او د سنجدا کوونکو ای ټول د پاره پاکا او مانې ما کړي سوره بقره کې دوه مانی دي ان طاهر ابیتیا دای چی پاک کور زما سنا د تمامو ظاہری اجناسو او گندگینا اغین پاک او یا دا چپاک کا د شرکیاتو د دا شرکیاتو, دا شرکیاتو کا وآذن او اعلانو کافی الناسی پخال کوکی بالحجی دفاراد حجی اتوکا رازی بتاتا یا اتوکا رازی بتاتا رجالا فیدلو علا کل زامرین علا کل زامرین او پہر اغتیز ربطار اخمندیاتی نچ رازی تاتا من کل فج عمیق دهاری لاری لرینا لرے لارینا فجن لار عمیق لرینا دهاری لاری لرینا تیز ربطار او خانو بانده بسوک رازی وامر آغا اختوی چیا ٹپوی او خود چابکوی تیز وی تیز ربطار فا آغا تیز ربطار او خانو بانده بسوارم رازی پی دلمام تاتا رازی او استاد کور آئی وادت پکئی لشه ځ کار دنو زور الله ل شدو د پااره چې حزیې شي منهفی پدو دي د کوور الله معدوله ته یاد ک نوم دله تعله په غه مقرله شوکې پهغ سبان د چې ورکي د الله تاله د لرا من بمت لاان دااب زبانه سرونه فکولو منهاوه طمون ف فکلو منها ففرې ائم البائصه او ورکو یتا سو اغه مصیبت وهلی فقیر تا ثم لیاقزو بیا پر دیکړی تا فصاوم مناسک د حج ټول الله اکبر عبد الله بن عباس دا معنا کوي یا ثم لیاقزو لریدی کی خیرخپل ثم لیاقزو لریدی کی اغه خيري د شرک خپل اغه د شرک اخيري د ځان له لړکی او دا امانه غرايب القران دني صابوري او دا ننګ لوباب وغيرها کړی دا او پدې باندې ګن کرایندې پازې کله پدې باندې اعتراض کوي وا غریبانه به وزه حسد دواچينه لګيایي نور ایسم نشته پدې باندې خیره د شرک د رزان لرکی او پدې باندې دیک پینځو عامر د ګور سومل یقذو تفصوم وليوفو نذورم وليتوفو فجتن بر رز والقول الزور دا چوګورن ټول په دې دلالت کوي چې د شرک نزان پاکول مرادي دا یې تایډاتون دي نو رومانو باندې تردید نه کوو حګورا ول یوفو فونزورم نزرونه پورا کوي شرک ما کوي ول یا طوفو یو د یود بیت الله نو کوي نو دارنګه نظر او منښت دا بدل چاپون نه کوي سر عبد الله نو اجتانیبر ریثا مینل اوثان دام په دلالت کوي دارنګ وجه ته نو قوله زورو آ شرکې قولی دا اینه ځان بچکا دا اینه بچکا دا دلالت کوي چې تفصوم نه مراد خیره د شرکته سنل یا کوزو بیا دې لري که تفصوم ما د شرک غ خپل ولی یو فوو ور دي کې نو زورو خپل ولیت تو وفو او تواب باندې کور پخانه جواب کی دا کور پخانه ذالیکا الامر ذالیکا یا امنو بذالیکا یا تذکرو ذالک الاحکام امرهم دغه سے دی یا امنو بذالیکا ایمان را لای په دی باندې یا دا تذکرو ذلک الاحکام دا حکم یاد کړئ و مې اعظم او ارجا سوږ د چتازیمه او حرمات الله حرمات الله دایز دا تحریمات الہی او څه دا عزتونو د الله تعالی فوا خیر لو دا غره د زره پاراین در ربی پنی ضرب دره باندي و او حلات لکوم الانام رد تحریمات د مشرکین باندې تا سود زان حرام منجور کړی دی ما خود لا حلال دا داسونه او حلال کړی شوی دی تاسو دره فال انعام او اسار وی الا ما یوت لعلیکم مگر اچلو سته شپ تاسو مانده فجتان بررج سامین الاوسان فزان بچکی د گندګاینه مین الاوسان کمین بیان نشه معنا بدای شي الذی هو الاوسان یعنی اغاچ یا آغا بوتان دی بوتانو یا فجتان بررج زان بچکی د گندګاینه من ابتدايه شي من الاوسان ينشئوا من عبادته الاوسان چه دبند د بوتا نو د عبادت نه پیدا کیږي اغه غنده نظان نزان بچ کي وجتن بو وجتناب کوي قول زورزان بچ کي دا اغه وينات درو غنا يعني شرك بالكلام امام روح المانی کوي او شيو شيو په نظر لغیر الله اغه قول دروغو وینا والدين نزان بچ کا کنه هُنَ فَأَلِلَّهِ پداسيال کې چې دا سوله لفظ توحيد باندې د فرض رسال الله غير مشركين نشي شركون کې به پدې الله تعالی سره و من يشرك بالله بيان د مزمت د شرکو هر چا څوک د چ شرکو کده الله تعالی سره پکانه مخره پس گویا کډی را پریوتو من سمای دبارانه پس او تختاوی د لره او تهویبه ری خویا والو سی په د باندې هوا فی مکان یا وڑی د لره فی مکان صحیح ق اغه مکان لریتا دا سی هوا فراله لری او تختي د مشرک مثال دا سه ده چیا خوډ اسمان نسل را روان در روان در روان دی او بس مارغان پر ازید یو طرف نه بل طرف نه او بس دغه سے چکم دنو په اوا هوا کې زمه کې لاډورانغه او په اوا هوا چوپړو دا سه مثال د یا دا چې هوا پراله یو لره مکان ته وړون لره مکان ته سه مثال دی مشرک یو منجور زان ترکه کی غراش دابا باخه دی بل منجور زان ترکه کی یا باطل پرست مولیا راشه زبد در تاویذ وکم بلې ځانته راشه زبد ال وکم بیا ځانته بل ځانته او د غریب د اس نشي دا مارغان ټپوسانی اوخري او یاده چې د حق نه دور ال لري وړي مشرکه چې د سو خپل ځان زای تر اغرزی ناغه بیا چې کم ده نو ډیر انتها تر بیا بیا ذالیکا واو ریدا احکام اسمعو ذالیکا وَمَنْ يُعَظِّمْ أَوْرَجَ اسو د چې ای عزت کو شاعر الله دای عزتونو د الله تعالی فإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ بس پېښه کا د عزت کول مِن تَقْوَى الْقُلُوب د اخلاص د زلونونه دی لکم فیها منافیعو تاسو لپاره پدې پا سارو کې منافیعو فائدې دی لا جنې مسما تور یو نټې مو کاری پوره ثم مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ آ بیا زائده د کور په خواني ده فائدې ته اخلي اجل ذینوب یا به التالا لوی ولیکل امته جاننا بیان دنیا سات اللہ د نزور الله ولیکل امته نارو دو مې د هریو مده فارا ګرځولې د منګه مانسکن قربانی یا زاید قربانی یا مانسکن عبادتو دغه پارا چیات کې نو د الله تعالی پاس دی, دی الله تعالی تل انامه د به زبانا سارونا فیلہو حکم الہو هو ته دا لیا دا ګورم تمام شرکیات رد کړه نظر ده غیر الله غیرات کړه تارنګي تحریمات المشرکین غیرات کړه تحریمات الیہ نزور الله ذکر کړه واستفری فإلهکم إله واحد پس حاجز تر واستا سواج تر وایکیو ده خاص در خاص درځ ده خاص خاص دې الله تعالی تا اسلیمو کریتا سوغړه او زیره ورکیتا سواج زی کونکو تا الذين اكن ظفر الله تعالی وجه لتقلو ار کلا چ یاد گله شی تعالی لانو او یریگی زلونا ددی و صابرین آغا صابر کون کی پاسمان دی چرا دیتا والمقیمی والمقیمی صلاح تاقی قائم کون کی نمانزل را ومیم ما رزقنا همی نفیقونا و داغا معلومنا چورکڑی منگا دیتا یونی نفیقونا خرچکوی پلار دا اللہ کے والبدنا جعلناها دبیت اللہ داغی حدیع ذکر والبدنا او هدیه بیت الله جاننا بودن اصل کی اوخته وې فضلته دنا مراد هغه هدیه ده بیت الله دا ول بودنه جاننا هغه هدیه ده بیت الله جاننا اگر زول دمن غی لرا ستاسو ده پارا من شاء ایر الله دنه خدای عزت الله تعالی لنا لكم من لكم فيها خير ستاسو ده پارا فيها په پا احلال ولوداږي کې فيها اي په زبسه پا لالا ولو داغے کے خیرن دیر زیاد خیر دے فا ذکر اسم اللہ علیہا پس یاد کئی تا سنم دا اللہ تعالیٰ علیہا پاہیں باندے پس وافا فدا سیال کی چولادوی پا قطار باندے پس ہر کلا چئو لگی ڈڑی داغے دا پس خرائی داغینا و اطویم القانع والموتر او اخرا وی تاسو پا سبرناک فقیر باندے والموتر اب سبرہ فقیر باندے قانعا آغا فقیر طوئی لا یعرض ولا يسأل سوال امنا کئی تاریز امنا کئی آغا موطر آغا فقیر طوئی نه سوال خو نکئی لیکن تاریز کئی راشدہ سے خواہ کیا خواہ دیخوا تیگی تو پوشا چھ لا از ضرورت تے نورکا کذالی که سخرناها دارنگی تابی کلی منگا غی لراستا سورا پارا خامحا چطا شکرو باسای هرگیز وغیخو ما خودتا داللہ ضرورت نیشتے اخلاص سره دې قرباني وکا چې اند الله مقبول وګرځي لئن ینا ل الله الہ هو او لا دین او هرګز نر رشید دی الله تعالی ته لو هو موھا واحد او لا دین او نوینه دا او د څه لیکن رشید دی الله تعالی ته التقوا اخلاص منکم استا سنا کذلک سخرها لكم دارنګ ته وکړي دی الله تعالی دارنګ ته الله تعالی تابه کړي دی هادی لکم استا سره فاراد دې د پاره چی یاد کیتا چ بڑا هی بیان کیدا الله تعالی علامہ پاس باندې حدا کوم چې خود نه کړی تاسو ته وبشری المحسنین او زیر ور کوي کو کارو تا ان الله یدا فی عن الذین بیشک الله تعالی مدافعات کیدا آ کا سننا امنو چې مان راول الله دا غی مدافعات کئ چا چا ایمان راوڑه ده او بی شک اللہ تعالی مین نکی ده هر خیاندگر کفور ناشکر سرا او زین لیللزین دویم بابا او خلاصا ما مختوه پده که اول اللہ عمر بالقتال عمر بالقتال حکم د قتال او زینالذین اجازهت کله شوې ده اکه سانتا یو قاتلونا چې جنگ کولې شي دا غي سرا ده اننهم ظلمو په سبب د چا غي ظلمو ظلم وسره کله شوې ده د اجازت اجازهت ودا کله شوې یو قاتلو دا چې دای د جنگ وکي مفول منظور تفسیرین کرام وی اجازهت شوې ده اکه سان سرا چې جنگ وسره کولې شي مانوس او دا یو قاتلون دا په قرینه دا چې مفول ماذوب ته د سجن ايو قاتل د سي اجازت ايو قاتلو دیم جنگ وکي او یو الا تزکا یو قاتلونا دیسره جنگ کول شي دوي ما الا مظلومان دي الله اکبر او ان الله دا درنه الا تو وا ان الله به شك الله تعالی على نستم پېم دا دای باندې هم حق قدرت والره سالورم اىللاتو الزینا یعنی د کورو وخکل دین والا جنگ وسراو کوي کنا الزینا کسان چې استلی شوی دی د کورو وخولونا بغیر سده حقا بغیر سده جرم الا مگر دا جرم یو ايقولو چې ویلو غیر ربونا الله چې رب زمان الله دی دا لا جرم معنا واستک کوژن استو نور اس جرم نو نور ایس جرم نو کړه فو د دې د واجنه استو چې غي دا ویلو الله زمن رب اغا الله دے الله اکبر د زه رانده شیخ دغه صاحب ذکر کول و امام قرطبي ذکر کوي د زه کوي چاغا و او ذین علی دا فعل شراییده اجازهت د کہ باحت دا فعل شراییده او دلیل ولا الله ذکر کوي بیان انهم ظلمو زکات د شر ظلم شویده نو امام قرطبی ذکر کوي چې فعل شرعی د فارا دلیل خامخا پکار وی ځکه اجازهت دا فعل شرعی او ایباحت فعل ده لہذا فعل شرعی د هغه لپاره دلیل پکاري نو د بداتینه په تفوس کې مطالبه واته کې چې توایدا شی مستحب ده هه دا شی مستحب ده نو دا چا مستحب کړه مستحب خو یو داسې عمل ده چې هغه شرعی فعل نه نو چه شرعی فعل نه وایې کنده چا دا کړه ده چا اغا روا کړی دی چادر اجازت ور کړی دی الله اکبر د جنا المستصفا من علم الاصول کې ایمان غزالې ذکر کەی او دا قول شعل قران رحم الله اصول سنت کرا نقل کەی ا وای المباح یستدعی مبحن کما یستدعی العلم و الذکر ذاکرا و عالم والمبیح هو الله تعالی مباح تواید اش مباح ته نو مبيه په قضا کوي چیر د دا مباح کړه دي لکه څنګه چې علم او ذکر د عالم او د ذاکر په قضا کوي یاره ذکر شته ولی زکه ذاکر شته ذکر کوونکې شته نو یاره علم شته زکه عالم شته او مبيه الله تعالی ده نو چې تواید اش مباح ته نو خا کم ځای کې الله مباح کړل دي کم زای کی مباح کڑے دے کم زای کی مستحب کڑے دے مبتدیین دا زانہ استہباب نہ جوڑائی یارا بس دعاء دا دغه نفس سے کم دے د سننۃ نفس دا مستحب دا چا مستحب کڑے دا او خیا کنا دلیل بواسطہ کاری بستہ پل خلق مندہ کہ مستحب کہ خدا شے د جنازہ نفس مستحب دا چا مستحب کڑے چا مستحب کڑے دا او خیا کنا یارا د دین نفس مستحب چا کڑے دا زانہ استہباب نہ جوڑائی خلله وجه د مشروعیت د جههدو والله اوله دفله ن ساو ک چری نووي د ف کول دله تاله خلکولاه بعضې په بعضو نورو باندې خامخا خاامامخه خاامخه روانکړ شوبه او سووا م او و بیاون. سوا میو ا عبادت خانی د سوا یهودو و بیاون او عبادت خانی د نه سوارو و صلات اوه مدارسه و ما او جمعه تنا د مسلمانانو چیا د ول شی پای ک نن د تعالی کثرا موافق د شریعت شه د الله توحید پک بیانې گی اغم جمعه ار صبر وان شو ک جهاد نه و الله اکبر جهاد ک او کلک خلق نه مجاهدین نه نو ارسباب تاسنه شیو الله د مجاهدینو کې اخلاص پیدا کې ولله دی ډیر کی او الله دې امدادو کی الله اکبر شول قران رحم الله و ديځه کې وای اشعار و, اشار و او زمن اساتذه کرام اده اشعار وای وای شیخ بوي مِنَ الدِّينِ کَشْفُ الْآئِبِ عَنْ كُلِّ قَازِبِ وَعَنْ كُلِّ بِدْعِيٍ عَتَابِ الْمَسَائِبِ وَلَوْ لَا رِجَالُمْ مُسْلِمُونَ لَهُدِّ مَتَوْ صَوَامِو دِينِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ده دین ده کارون نا یو لوئی کاردام ده چیده هر دروح جن دا چه کم ده کا اوائی چیده دروح جن ده او د هر بدعتي غیب سرګن کا چې مصیبتونه جوړ کړې دي او بیا کدا لا غره جالي مسلمانين نه کلک خلک نه وې نصوا لہو دمت سوا, دی سوا میو دین الله ان کل جنبی د هر جانب نه د الله عبادت خانه اب تس نہ شوی ختم شوی غوي ولولا دفل الناس بعضو به بعضین لہو دمت سوا میو وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ اِلَانِ فَتْحَا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُمَ يَنْصُرُو خَام خَایقٍ ضرور بِزَرُورِ امداد که اللہ تعالیٰ دا آغا چا خَام خَایم داد که اللہ تعالیٰ دا آغا چا چه امداد که یغد دین دا اللہ تعالیٰ او بیشک اللہ تعالیٰ خَام هم مضبوت تے زورا ور الَّذِينَ آقَسَانْ اِمَّةَ کَنَّاهُم دا صفات المجاهدین ام مكنناهم فی الارض یجاری بزمن غزا و کدی لرا پس مګه ک اقاموا الصلاۃ و قائموا المنسلرا و کوی زکات لرا و اما کای پنه باندې او من کای خلق لرا د هر نار وانه د شرکیاتنا او خاص د الله د فارده انجام د ټولو کارونو و, و یکذبوک کا تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام او که چاره دای دروغجن تیا که استا فقط کذبته خپاکی گما ولی نو تحقیق سره نسبت د دروغ کلو مخکدای نه قوم د نو هل سلام او عادیانو سمودانو او قوم ابراهیم قوم د ابراهیم علی سلام قوم نو تن قوم د لوط علی سلام و اصحاب مدینان او غ مدینان والو و کذباو تکذیب کله شو نسبت د دروغ کله شو موسی موسی علی سلام تا پس مولت اولوما کافران لرا بیانیولوما غیل را فکیف کانا پس رنگو نکیر عذاب زنا زماع عذاب سنگو بیا او گورا او اقوام مکذبان محلکی ذکر کرد قوم نور عاد دویم درم سمود او سلورم ابراہی قوم ابراہیم پینزم قوم لوت او شپاگم اصحاب مدین او اوام قوم دا موسا دا میت تبا کرو خفا کی گما دای بدل ام تبا کم داو من قریت پس, پس دیر من قریت د کلونا پس دیر د کلونا احلک نا چلک قرية من قایت پس ډیره من قایتین د کلي نه اه لک نه چله کړ دما غی له وه غاللیمه او د غزلم کوون کې شر کوون کې اف خوایتتون پس او اوریدله او رو پهچتونو خپلو باندېوه بې معاللت اوغ کوی شاړهوه ق صب مشي د او هغه معړی دیر کلی دا چې ما غېاله کړي دې چې کال ظلم کوو نن پخپل چتونو لټه پراته دي او عاشق کویا نشال دي ادارنګ ما نه محکم ادارې له پاسه پراتري سپکي نشته دي اف سلام یاسیرو دا کلی کم ځای کې دی وایي مدارې جواب اف سلام یاسیرو ایدی نګرځي فلاردې فزم کا كيفه تكون طاکون لهوم قلوب یا نبی اف تكون چې شری دې د پاره قلوب مونږ نه یاقلو نبی چې دې سوچو کې باغې باندې او اذان شیر دید پارا وگونا یسما او نبی ها چی دی او ریدل کئی پایمان دی فیننا ها تامل ابسوار پس بی دا لا تامل ابسوار راند ندی نظرونات دی لیکن لنچ لاند شوی دی اغا زلونا پی صدور چی پسینو کی دی پی صدور دا خورچا تا مالو مر چی زلو پسینو کی دی دا پی صدور سلا زکر کئی دا تاکیب د پارا دی یا رد په حکماو باندې چې هغه وی عقل په دماغ وکړي لہذا مذهب د متکلمینو حق دی چې عقل دا ځله کوي ها د ځله مثال د بٹن دی او دماغ دا سې دی لکه تفصیل لداږي چې او تفصیل دی او په مرتبه دراډ دی نو بٹن هغه دا لو داې د لکه بٹن او دماغ دا چې انکل دماو کې د چاولله را دی زړو کې اول راځی او بیا چې کم دی دما اوباننا تفسیلات کوي لہذا قلب هغې ک مالی او دماغو و کې تفصیل داغې الله وَيَسْتَجِيلُونَكَ اَوْ زَر غاڑی دتانا بلاذاب عذاب لرا الا هاو الله تعالی هر کس خلاف نہ کئ اللہ تعالی, تعالی دواد اخفلی او بیشک یوم این در بکاو بیشک اگرزو چی است در رب پنیس بندای یعنی رزق قیامت کا الف سن تن پر زرو کلونو دا مما دا کلنا تودنا چشمار یتا سو وکایمن قر یتین او ډیر د کلونا املیت ما مولت ورکڑو غیطا وغپداسی حال کیچو وغشرکو انکی بیانی ولو ما غیل را و ایلی المصیر او خاص ما ترا گرزی دل دی تقرار ویولو شو فکایم من قریت احلکناها او دل تاموی وکایم من قریت احلکناها تقرار زکو شو چه دا ایلی المصیر دا ترطب دا پارا چه دا فی تفریقی دا په تفریقی داغه ترتوب دغه یادا مخ کې صرف زجر او اذاب د دنیا یو ندلت تخويف او خريو ور یعنی دنیا او اخرت دواړو کې به برباد شي ګره عمر الله اکبر ترغيب د اتباع پیغمبر تا قل یا ایه الناس وایا اتلو هل کو انما بشک خبر داد انزو لکم استاسد فاره يرون کم سرغند فلذین امنو وعملوا الصالحات بشاره پس رجا که سانچی مان راو په طریق ده پر امر باندې لهم مغفرات و رضا دیته پر بشته و رضت دی जातो والذین او آ که کوشش کوي فی آیاتنا, آیاتنا پ مقابلات آیاتون زمن کی یا فی ابطال آیاتنا فباطلولد آیاتون زمن کی معاجزین مقابلکون کی اولائکا دا کسان اصحاب النار دا اصحاب الجحین داری دو زخیان وما ارسلنا من قبلک من رسول عداوت دا شیطان او تسلی نبی علیہ السلاة والسلام تا گو رئی آیات زد سہد پوری واما بیا ته کندې لگا وانت خبره په دې آیات کریمه باندې کوم الله اکبر او دے چکم آیات وګ کې دای چې کومه د آیات صحیح ترجمه ده ز هغه کوم بیا چې دیه ک خلکو سویل دي مختصر غونده کې هغه د تبیانه الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ او ندلی گلی منگا مخ کستانا یو پیغمبر یو پیغمبر کتاب والا وَلَا نَبِيٍ اَوْ نَبِي بَغِیر کتاب والا اِلَّا اِذَا تَمَنَّا مَگر اِذَا تَمَنَّا هَرْكَلَ چِلُسْتَلْ بَكُلْ اَغْوْ يَا بَيَانْ بَيْكُوْ الْقَ الشَّيْطَانُونَ غُرْزَوَلْ ب وسوسه پزړونو د مؤمنانو کې ائل ق شیطان الوصای ص فی قلوب السامعين شیطان به وسوسه غرزولي پزړونو د شه شیط... د پزړونو د اوریدونکو کې فی امنیته بیاند... په بیان په دوران د بیان د دی پیغمبر کې چې پیغمبر به بیان کاو نو دبا وسوسه غرزولي فَيَنْصُرُهُ اللَّهُ فَاسْرَ وَنَوَلِهِ خَتْمَ وَلِهِ الله تَعَالَى دزلونو د مؤمنانو نه ما اغه سو یل قش شیطان چغرز ولې با شیطان وسوسه ثم یفکم الله آیات بی اب محکم کل الله آیاتن خپل فزلونو د مؤمنانو کې والله الله تعالی علیمن علم ولده حکیم حکمت والا ل یجالا دا متفرده فعلق شیطان شیطان غرزه صده پارا دیده پارا چو غرزه اللہ تعالی آغازو چو غرزوالی دی شیطان